Otázky? Otázky? Hm? Co pak? Já mluvím že říkáte, že v té udišené mysli zůstáváme na objektu, a když je tam něco tak už ten objekt se ztrácí, ne? Už je to, to prostě není důležité? No, no, jestliže chceme se naučit dianu, no tak tam myslel s tím objektem může splynout jedině, jestliže má jednobodu. A ty, i ty malé tendence ke klesání a k rozrušení už tam nejsou. No a pak, když, v tom, když jsme v tom šestém no tak se můžeme naučit vstup do diány. To už není tak těžké. Ale to ještě neznamená, že v té diáně se naobjevují tendence ke klesání. A, a, ale už můžeme použít tu diánu k vypasaní. No ale ještě to je daleko, daleko od perfekce. Takže to stádium utišení je velice důležité. Jestliže máme to stádium utišení, my můžeme jít na vypasanu, my můžeme jít na na cokčen, my můžeme jít na na a tak dále, na ty různé techniky, co eh, Mahajanová tradice nabízí meditaci. A jestliže to utišení tam není, to stádium plného uvědomění, no tak to není možné. Pak můžeme meditovat tež na vědomí. to je možné. Ale ještě, chceme se zdokonalit v šamatě, tak musíme projít vyššími stále. A to je jednobodovost, která je předpokladem ke vstupu do diánu. Když není zvyk jednobodolostní, tak do Diány nestoupíme. Když jednou stoupíme do Diány, tak výhoda toho je, že ji nezapomeneme. Kdykoliv ji potřebujeme, tam bude. Protože ta síla té karmy je velice silná. Nemůžeme to zapomenout. Kdykoliv to budeme potřebovat, se to objeví. Stejně tak, jestli máme Přímo realizaci hlubokou, nemůžeme mít to zapomenout. Kdykoliv je třeba ten objekt probuzení, ta střední cesta se tam objeví. Proč? Jsme právě vysvětli na tom principu tří stupňů očisty. To, co myslí vyprázdní, může být jedině moudrost. Ale ta moudrost nebude efektivní bez toho utišení. že jsou nějaké nejasnosti. Mhm. No technicky. Ehm sam stavadi al stavadi a pa vy pa upa, upa, vy upa, upa, vy upa, upa, vy upa To upa je jako upa hlubší utěšení, Pak hm? přijde jako ekoti garanty. Jednoborovost. A z jednoborovosti pak samádiaty. Takže samádiaty, jubašaty, ekakaroty, ekakaroty. Eko ty karoty, samádiaty. 9 stupňů. No a v té severní tradici, v Zenu a tak dále, vlastně. Není tak důležité vstoupit do ty Diány, ale důležité je zůstat v té perfektní balanci utěšení a jasnosti. No a ty balanci pak pozoruješ neduální podstatu, mysli. Pokud se tam nezostaneš, jim to nebude jasný. Ta dualita pochází z mysle samotné. To je nedualistický přístup. Ať už to vysvětlíme takovým způsobem, nebo onakým způsobem, Brexit stejný. Ve Vedantě Brahma má podobnou funkci jako prázdnota. To obsahuje všechno. Je to takovost. Takovost čeho, takovost mysli. No, tak to vypadá, že na meditaci a na, na recitaci a to bylo hajaja a zase hamham meditace, hamham ham, meditace, hamham ham, meditace, hajaja ham, tak si užíváme a vidíme odsaď ze sklenářky, čím dál tím vymůjšší. Hm? To je zajímavé. Hm? A já, a se. a do toho to, práce, to je taky důležitý ale práce v meditaci. A dostaneme se do jakýho stavu? Stavu nehledání. Co je stav buddhy? Stav nehledání. Stav nehledání je stav přirozené pozornosti. Čem se liší Buda od nás? Buda nic nepotřebuje hledat.